دغه خاګا منګه ډکړی شو او بیا پراپون ک کې داسې نه شي چې دغه خلکشه د اوس د امریکات خلاف جنګېږي دغه خلکشه د اوس د سلیبیت په خلاف به نه جنګېږي سې نه چې په دو با نه س کوډی په دوی با نه او سبا به ګورې د دی سرونونه بیا د سلیب د ګریون نه او دا تکرار تکرارسې تجربه ده دا تقاذا کوي په سرکن دا ش مو لایول دغه مننجخې مدهای مومن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 او دغه مونږ د وطن خلک دي دا خو یو نست د دوی بلار شيلوان به شي مربه شي یا به اللهدعت ته کي دا د راول ک د پاره دغه دوول مفام باید زمونږه په ذهنونه کې زای شي زمونږ په کتابونه کې زای شي زموږ مجاال سرای شي زمونږه په تفکیر ک باید دغه شاید ای ونیشه او که نه نو دا به دد نه هم خطرنا کوي تا چې د رسول الله ص الله عليه وسسلام دعوتته الله کوله شو چېپ او او ور باې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 قابلیت ون لدي الله تعالی جوونه کې په خ ک داس خلک د کوي چا هغه نری نه په غپ نه سر چ دی و سر ذکرو کل انسه الله په میونونه کې داس خلک دا کې په ماون کې په زونونه ځواو نو خو نوم ک د واې ممالال یادي نوې واژ د ملال یادږ ماون د ممالله سره داس شوي دي لکه لاظ ملزوم دوه نومون یون دو نهف م دا چې دغه ول یان ته منګه په کمه سرګوه نه ګورو او دا اضسی شيان نه بولو بلکه دا حقیقت کې زمونږه د جهات زمونږ د هجرات زمونږ د مبارې زمونږ د د سریب به یر را غلووب بلوبا د امدغه دی د زړک دغه دی نیمان ساات نه هم په امدوو کي او مان بالودل هم لمد دی لاونه کې دخمن رام لنندې کانډونونه او د دخمن د مخندي هم اندا کانډونه سااتل په کار د اندغه لارې تاار په کار دی بیر راو د د سکرړی او د سکرري جړی د تفاوتو فرمنس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 ه هل ته ورګ ه مرتج دی وي یا منږ به یو ش رژ اصل بولو دو ارتجااب بولي من به یو ش جده زادی او قربې او سرلووریب دو راغ ته پرو و دت ګي و دایان ور ته وي من به یو شيته لنندر تووب وایي دو به ورته س وایي مو لندغر تووبور ته وایي اخ د بهغه لاندغر تو وایي دو ور به ور خود باختهې خود فروش ورته وایي دو ور ته ترقي وي دا متقی افکاردي متقي نظرات نو دا حقیقت یې وره بدل شوه دا به تاسو باندې د تر په سختۍ باندې سلای کی دي او خلکو شاخاله لشرونه د کفر یا په اسانه سمېږي هغه د اسلام نو وره ورګډ وډ شو د تر د اسلام تر دا به به خې ډیره خارج کله کله خدا به خې د حقیقته اسلام اوران شی وره زکه خو د خلکو احکام نور دی په اسلام کې قوی شته شاده فرهم د خلکو بدل فرهم کې بدل شونه د ژوند بڼه ور سره بدل شوه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 نکته تد دا توپ ګوره داسې ټلایت ګوره د میزایل ګوره د دغه قره پیغام میزایل دی خو زنده ته ولی ده دا نقشه ګوره دا یو یو انټتن نه خطا کوي سب نکيږي د وسره کنه نکي مون ته معلومات څه نشي څنګه وشور سره یو څه سره اخلاص سره پاتې شو ارسي دی الله په فضل باندې وکړه نه یو څه کار کوي نه میزایل کار کوي بس ته ته یو ورځ باندې خل ځوندی خري بس ته ته کاروانونه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 اوران څنګه څنګه تاسو ټول کورنورانسیو یا ډی اکثر کورنورانسیو څنګه په اطرافو له سالیو په دې کیسه ووځي در کورنورانسیو کنه اورنسی کورنورانسیو نو کبیر تلالو په څومره سره جوړ کړه منګه هپیونی و مې از دوم مې کې جوړ کړ خپل کور قابل کېږي من کورنورانسم منګه یونی و مې زیات مزات بس خامخه خا پدري نو یو فصل کې خلاص جوړي وې زميره روان دي یو یو ډیر روان دي یي برانو نه روان دي نو یو فصل کې منګ ټول کورنورانسیو په یو فصل کې جوړ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 هر څه ته پیغام ورسي توځې پیغام در رسولو د پاره کوم رادیو لري ترته وایې د دې لپاره ته کوم تلویزیون لري د دې لپاره ته کوم ستې لاټ لري د دې لپاره کوم مطبوعات لري د دې اخبار لري د دې لپاره کوم جريده لري د دې لپاره کوم فرهنګي مراکز لري څنګه کوم فرهنګي مراکز د هغه هم نیم نیمګړي او هغه هم په ظاهر از منګه او په باطن کې دوی ته کوم وسایل لري یعنی دا ټول شیان څنګه بیا په کوو کم تر کمه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 بس خلک ته سودا ورکولته اخست اولته اخسر مسیهانو یا غربیان راغلی یا جنوب افریقای مستعمره کړیو نو کرا کرا کرا کرا اغه الله تعالی استعداد ورته ورکوه و وکول د قران د اسلامي علوم أحادث و او د احادیث او د اورثره د کوفر د مسیهات د انجيلونو د قسمه قسم انجيلونو او د انجيل د شرح د دې ټول مطالعه وکول او بل اخر الله تعالی دا غوښته چې جوړک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 غاریم د سپیدې ریکوم الله ته پلار ته یا الله تزمه خبره منصف دي کې یا الله تزمه خبره معاشري کې یا ما پدې کې اخلاص راو یا الله ما د کار برکت راو چې یا الله دا د مدرسې کتابونه هم نه خالد دي د مكتب کتابونه هم نه خالد دي زمنګ د ملایونو په خلم نورځي او د مې په خله باندې یا الله دې دې لپاره خلک پیدا کړي یا الله دې دغه فکرې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 دا بوته شین کې دوه دا چې ارڅه تم کړلې الته پاڼه کړې ګلانه کړې دی الحمدلله یو سهاري کار سره وېد وک دا په حقیقت کې مغه د انبیا او داود او د انبیا او داود غوي ان بیا به څه معلومان نه وي بس یو ځخه به خلقته ولدي چې کوم کتاب به خلقته نه هغه مجموع مجموعه ټول دین خلقته وایو هم به د دین سیاست ورته وایو هم به د دین فکر هم به د دین عسکريته او فوج او نظامی حرکت او هم به ډیپلوماسي او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 د فکې مکته داکتررم هم ته راپورته شو انجنیناره راپورته شو سااروا راپور ته شو شپون هم راپورته شو دکانان راپورته شو دکاندار هم راپورته شو هر څوک راپور ته شو مقابلې ته که په یده هم راپورته شو که نه هم راپورت شوده کو کره اول الحمدلله په دو درو کلون کېینو شمیر لکوونو بلکې م ته وه د هر څوګورته راپور ته شو د تا مقابله خلک اسه د تاارري مقابله خلک ته اسه شوه په چګونه داې به خلکو لبي کوی ما كسر. كسر ما خې دې وکړ سر الکو ما کسر به خې کسر ما څنګه د و ما چې تنګونه غوره هر مې واورې دې چې تنګونه را روان سرک باندې ما غواده پوله غواده من پوله گاومې ترانه نو بیا مې چې تنګونه غوره دې تنګونه سرک پر خېشه دې وینوري مو چېر نن تنګونه مانی چل کوم هغه د سرک په غربه نیو تورې تیګه پرتاوه دا څنګه تورې تیګه پرتاوه په یو ورخ کې د ده نه ده پټي دا او بڅ په ورخ کې په یو ورخ کې او ګرځي تیګه پرتاوه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 ل لر یو بیا سره شو خواته کمینونی شو خواته احظاتبرابر کړه بیاغ منکش را داس ی وکداله کاک ور سره داس یو یو قدم به د زای پاکوه سرلو ما پر پورې خندلی باور کې شما مار پرې خندلی او کور ته راند بیا مورته معن ماولله تنګه سار کړي وه را سره نو غوا هم پهی داسې بې د مخه پا کوله او را ته مخه به پا او را ته دله د ش ته راشي ل لې دا شه راواهله خیه ګوري سپینوره ده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 نو ور د دی مقابله سانانه ده ل د وریا غواي ل تجربه وواي دا او دی دي مقابله ډېره ګرانه ده نو ځکه دوی د دی نه دی ته ډیره ترجیې وروي او چې په دی مقابله کې زمونږه مقابله وک کولا نه شي وورې دوتونه ډیګان جوړي مقابل کې مو یوګان ل ن لرو د تونونه تتلریزیون لرري منګ نه لرو د تون اخبارونه لري منګ نه لرو مقابل کې د اخبارون د مجالو داس یو بروبار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 تغییر مصیبت سیانو بار ی خلق ستور ور ماتکا ی واخزه ده په کور کې دیننه دیوالونه دیننه ده کوټه دیننه ټول دیوالونه ته تاوی او پردې کې د امغال تان زانو روسي دی مازه اوازم ته ول دنیا تر او بس دی هم فاش کی دا یو مبارزه ده دا یو جنگ دی روان دی نو چې ټیا تو ایبر ایم رادیوګانو کې دا خوشاله ده لیکاله رازونه بیرون کوي بس او و ما خبره بکذا ده چې دغه عسکری دغله شد په دې ځای کې څو مرشي قربانی شي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 الحمد مره مهم الحمد د دې د جناول لپاره هم دا لوی هم په کار ده د منره زلات باندې زباني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت <معدان> استغفرك <معدان> واتوب